VM i fotboll slutspelas i tolv svenska städer och med 16 deltagande länder. Sverige börjar bra, med 3-0 mot Mexiko, 2-1 mot Ungern, guldmedlagörer i OS 1952, 0-0 mot Wales och 2-0 mot Olympiamästarna 1956, Sovjet. Därmed är Sverige klart för semifinal mot regerande världsmästarna Västtyskland. Matchen lockar över 50 000 åskådare till Nya Ullevi i Göteborg... ...som för övrigt invigdes bara en månad tidigare. Efter mål av Lennart Nacka Skoglund och Gunnar Gren... ...leder Sverige med 2-1 när vi kopplar in radions Lennart Parling brand fram framåt till Gren. Gren tar ner den. Fint vänder han inåt nu. Ska spela vart då Spela bakåt till Lidholm. Och Lidholm får det för långt ifrån sen. Han håller den i alla fall. Det har sett på högerkanten. Spela bakåt till Börjesson igen... Börjesson, som vikar fram den till Hamrin och Hamrin står och väntar nu för att tyskarna ska anfalla honom, går med bollen de kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och då tränger chefen på Hamrin håller bollen i alla fall, lekande som vi två man vi kan in och du, han skopererar i mål, ja! oj, oj, oj, oj, oj, oj oj! mål! och scenerna här på Nya Ullevik kan absolut inte beskrivas på något vis